رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نسویر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیط رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما قروني درس کې د قران کریم موضوع ذکر شوی و چې دا قران کریم موضوع دا التوحید اوس چې کله دا قران کریم الله رب العزت د توحید د پارا رالي دی نو توحید بسنګ پیجنو یو علماء تفسیر د توحید معنا ذکر کوي چې توحید دی تویل کیږي اعتقاد و عدم الشریک فل اولوحیته و خواصها در توحید تعریف تے اعتقاد و عدم الشریک فی الالوحیت و خواسحا اعتقاد و عدم الشریک فی الالوحیت و دا عقیدلار چې د الله سره د الله صفاتو کې څوک شریک نشتا او دا اصول دي چې یو عرفل اشیاء به ازدادها هر یوسیز سیز داغي په زړه سره پیجن شي ی او رافلول ااشیا او به از دا د هر یوسیز د هغې په زت سره پېژدي شي نو د توید ضت چی دی نو دا شرک دی د تووحید زی دا شرک دی شرک په لغت کې ستوي او په شريعت کې ستوي شرک د باب سمع دی شریک یشرکو شرکتا د دی معنی د حصار جوړاول شارک شرک جال تا وي د میاںو دا جال هر کس مچل چیغه تشرک وي دا علماء وي البدعہ شرک و شرک البدعہ شرک و شرک څه مطلب دا بدعت چې دی ان دا شرک د پاره جال دی په استلاکی شرک ستوې نو مختلف علماو مختلف تعریفات ذکر کړې دي شیخ عبدالحق سیم عقائد الاسلام کې د شرق تعریف کړي د الله رب العزت سره برابر ګڼل یا داغو پخاص تازیم او عبادت یا پسیپاتو کی مولانا عبدالحق سے رحمت الله علیہ اقاید اسلام کې د شرک تعریب کی د اللہ رب العزت سارا سوک برابر گنل یا داغو پخاص تازیم او عبادت یا سیپاتو کې یا دا غو مقابله کې د چاته او حکم منلو کې څو برابرول کاغه ارسو کې د شاول یو الله رحمت الله له پرزند ارجمن شاه عبد القادر رحمت الله له موزئ القرآن کې ذکر کړي شا عبد القادر دا د شاولی الله رحمت الله له پرزند ارجمندې شاولی الله رحمت الله تعالی ډیر دیندار او نران بچی ور او مپسیرین بچیو خواه که شا عبدالقادر دے که شا رفیع الدین دے که شا عبدالعزیز دے ده شا رفیع الدینم ترجمه ملاویگی ده شا عبدالقادر رحمت اللہ لے تفسیر دے موزه القرآن او شا عبدالعزیز یو زویر دے داغه تفسیر د فتح العزيز یو زویم تفسیر لیکله او بل زویم تفسیر لیکله او بل زویم ترجمه او تفسیر لیکله نو آغا شاه عبد القادر رحمت الله له موزه القران کی د شرک تعریب کئ چی شرک ایه ه کہ اللہ کی صفت کسی عور میں جانے شرک اے ہے وہی شرک دادی کہ اللہ کی صفت کسی عور میں جانے چدا لائیو صفت بلچا کی اگنی شاولی اللہ رحمت الله لے داری او کتاب دے الفوز الكبیر فی اصول تفسیر پائے کے دا شرک تعریب ذکرکی اغی فرمائی و شرکو این یثبتا لغیر اللہ سبحانه شیئن من صفاته المختصت بیهی وَالشِّرْكُ اَنْ يَثْبُتَا وَالشِّرْكُ اي يثبت لغير الله سبحانه شيئا من صفاته المختص به دا تعریف کیا کردی شاول اللہ رحمتہ اللہ علیہ الفوز العظیم ور کتاب دی خو لیسم اندر دی وهشرکو يست بته ل غیر اللهصبحبحانه شیان من سفاته هل مختصې بهی ش دتهوي چې د الله د خاصسی پهتونو نه یو سی پ هم د الله نه ععلبل چا تثابت کې عام مسلمانان پختو کې شرک تعریفات کې چې شرک دې تا وې د الله د خاصیتونو نه یو سیفتهم د الله نه الاو بل چا تورکول د الله د خاصیتونو نه څنګه یو سیفتهم د الله نه الاو بل چا تورکول دا شرک دې دا اللہ خاصی دي دی دا اغیر دي یو سی پت را واغستا دا یو سی پت دی الله بل چاته ورک دا شرک دی سنگ تاریف مو کوئی دا اللہ رب العزت دا خاصی پتونه یو سی پت هم دا اللہ رب العزت دا خاصی نه یو او صفات هم د الله نه الاو بل چاته ور کوله اوس د الله خاصیتونه کوم دي قران ذکر کړی دي لکه الله خالق دین او بل سو خالق غني الله رازق دین او بل سو رازق غني الله غيبدان دین او بل سو غيبدان غني الله اولاد ور کوون کي بل سو اولاد ور کولوا لغني داسې ور پسېزا دا اوران کې مخپله تا دا الله سی پتونونه را شي ځکه د بعضې خلکو ځین کې دا ی چې دا شرق به دی ته و چې سړی ال لانو دا شرک به جوړی سری دی ته و چې سړی بود تخ وئ نه شرک دی ته و چې دا الله یو سی دیم دا لا لا او بل چا له وررکو دا شرک دی الله رب عزت یوسی پدیم د الله نه الاو بل چا لور کو نو دا شرک ده قران کریم پګنو مقامات کی د شرک مضمت کړي دي د شرک بدی بیان کړي د شرک قباحت بیان کړي را 10 سو ایتونه وګورو د شرک پا قباحت بانده قرآن ای کریم کې ایک سو ایک کیس مرتبه د شرک بد بیان شوی دي تا دون خطرناک جورم دینو یو دا پاس اشپک شلی کارتا قرآن د شرک رت کلی اده پا جون کې که یو زلچتا رت دا شرک رت دا غریب شرک پی جاری ننو. او دی د شرک پر رد نه را ځي تاس شته دی وجهسه ده دی د شرک پر رد نه را ځي چې لټ لټینو په جرو کې ب شکن ختیخه دی ځکه رد د شرک نه کې تاسو غورې په معاشره کې که نه کسه هم را ته او خوب به هم را او دارنگی دا خندا خبری ممرال بیانی خود دا شرکیات و رد نرازی دا وجه صدا وجه دا دا لطوی لطوی چط بے پجرلو که شرک روزی چط بے کتابونو کلی کلی خوا مڑی را مدت کول بے کتابونو کی چطا خندی رد دا شرک کولی شی رازی چی دا کریم نو گورو چې دا شرک به دي څنګه قران بیان کړې سورته زمر آیت نمبر 64 سورته زمر آیت نمبر 64 هم او 60 هم قل اف غیر الله تامرونی اعبد ایها الجاهلون قل او یا نبی علی السلام اف غیر الله آیا بغیر د الله نا تاسو ما ته حکم کوی چې عبادت وکم ایها الجاهلون ای په مسلمانانو ایها الجاهلون الجاهل قال اپلام سره جاهل چې څوک د شرک خبره کوي کنه د عبادت د غیر الله خبره کوي هغه په اپلام سره جاهل دی قل افغیر غیر الله تامرونی اعبد ايها الجاهلون ورفس ایت توکی دے ولقد اوحی الىک یقینا وہی شویداتا تا اے نبی علیہ السلام تا تا وہی شویدا یوادی تا تا و ال لذین من قبل کا سٹانہ مخ کی حلق تم وہی شویدا مخ کی خلقت پیغمبران و لقد اوحی الیکا او یقینا وہی شویداتا و ال لذین اگ کسان ت من قبل کا چ مخ دی اغه و هي د کومي خبره ده لا ان اشرکت ا اے پیغمبرات بالفرض والمحال کتا شرک کو ول ان اشرکت کتا شرک کو کچری تا شرکو کو دا به خلق ته د شرک بدیت الله مخ ترا پیغمبر تعالی فرمائی لئن اشرکتا کچرتا شرکک دیر مسلمانان داز اشتاغي د دایته په نظر نه راځي ښا لئن اشرکتا کچرتا شرکک لا یحب تن عملک نخامخ برباد بشیستا عملنا پیغمبر تعالی وی ک شرک دی وک استاد نبوت وال اعمال دا بس شي دا ببرباد شيخه دا یوازې پیغمبر ته وحی شوي مخکنو پیغمبرانو ته هم دا وحی شوي دا لکه سوره الانعام آیت نمبر 83 وګوره سوره الانعام آیت نمبر 83 نا مخنا مزمون فورو ده و تلک حجتنا آتيناها ابراحیم و وحبنا له اصحاق و یعقوب و نوحا حدینا و من ذریته داود و سلیمان و ایوبا و یوسف و موسى و و زکریہ و یحیاء و عیسى و و ذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَرپسي وي ذالک هدا الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا کثرة پرس کا دی پیغمبرانم شرک کړي وي نو دا شرک دون خطرناک جرم دي لحبت عنهم ما كانوا يعملون دې اعمال بس وزيده لوي په شرک سره نو شرک د نبی اعمالم نه ټینګيږي نشت اشراق اووابینه صلات الضحا تہجد خیراتنا دا بوله ستینګي بیا کتدیر د مساجدو تعمیر کړیا ډیر غټ مدارس دي جوړ کړیا ډیر غټ پټ کی دیوالیا ډیر درجی دی ویلیا دارنګ لسن پی زلس کاله علم نکړې حفظ نکړې تجوید نکړې دارنګي لوی صاحبې واقعته کې د شرک دي نو شرک د پیغمبر مله ټینګي ګر استاد اعمال بسيیا دوبم با استاداني مثال ذکر کای لکه یو سړی دی ډیر په احتمام سره یو دس چردا مکو مسوا کیوں کو ډیر سات او بیا ډیر مخذخ په حدود وسره او لا سود سر مسخ پی نو اوس چې پهدي او د د بل عملنی کي که نه یو کرس کارته لاوسه نو بل او دسکول صحیح خبره نه دخوا الله صاب کار نه دی خو که د پهې یو دس نه پهلوکه نو بیا که بیا نور او مالو د پااره اودس ارام کوي نو صحیح دههې بیا سواب شتا په یو او دس نو یو هم او دس وکه نو بیا بل او دسکه نو بیا او دس وکه مړ یو سل پیری او د سټ چاردا موږ دونه مزبوط کو خپل او د سټ چاردا سوب پیری او د سټ چاردا موږ سل پری او د سټ لوی مزبوط او د سټ کې نه کې سل پیری او دست سټ چاردا موږ خدا فينره غونتي او لاړه سمو خیال دا سل او دته ولټئ شو ګوره دا غنره غونته او دا سل او د سټ شو دا سل او د سونه ولا ډندتک اصلا و دستون اولا سکر نریغون تاوا دیندت کو نو کتا نریغون تا شرکو که تا اعمال تبا شخا منزونا تبا روجی تبا منزونا تبا روجی تبا خیراتونا تبا دا سو دا وجه نا دا شرک ابراهیم آیت نمبر چک سوره ابراهيم آیت نمبر 26 دې لسم سمه پارا ومثل کلمت خبيثه كشجره خبيثه اغه مثال د شرک د کليمه کليمه خبيثه کلمہ شرکیہ ک شجرۃن خبیثہ پشان دغه اون خبیثه دی هغهونه هغه ملغونی اس پیدنی یو جړلې مضبوطی نې یو دزمه کې دفاع سره ملغونی د اس پیدنی مثال د کلمې خبیثه د کلمې د شرکا ک شجرۃن خبیثہ پشان دا غو نه خبيس او جو تست من فوق الارض چې پاسانا رئیس دي چې د مزه کې د پاسانا اس مضبوط واله وتنيه دا رنګ دي د کلي مي مثال دي سوره حج آیت نمبر 31 سوره حج آیت نمبر 31 اول سمه حنفاء لله غير مشركين به حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تحوي به الريح في مكان صحيق خوونفا الله تاسو ش لک الله ت پهحییده غیرره مشرقی نهبي مکیېږې ش دَ د الله سره ش نه کې ومن يشرق بالله چا چې شکو کو الله سره گویا چې دیره اوغوررضدو من استسم د پورته طرف چا چې شرکو کا داسې شوا لکه چې د بره طرف نره ورغړې دا او او تخت دې د لار او کته وګرځې دې له سلیگانې مکان لري کې چا چې شرکو کا چې دې توحید د ډیر نه را پریوت پته مونږه لګیلا لګو ګرا د ملکن د ټاپ نه دیګاډې ورغړې دې د ګاډی کې بج پاتیشو شو په کې رغشته بیا او د خلکو کې فېڅګرو پاتې پاتیشتا خو د ملکن دټپ نه چېورغړی ده نو دی شدان شونتته ب خو چې ته د توید د ډیر نهور غړی دی که نه چې د بجههن هم تظ یشرک به الله چا چې شیرکوکو د الله سره فکه نه ماخره من نه گو یا چې دې را پری و تو د بر طرف نام شرک دو نه خطرناک جرم دارنګي سوره فرقان اطلسمه पारा ایت نمبر 23 سوره فرقان دیرويشتم ایت دنولسمه پاري ړمبلې صفه وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه حبا منصورا وقدمنا مونګه کسګلې دې الى ما عملو هغه عمل ته چې دي کړي څه عمل دي مشرکان چې کوم عمل کړي دي د نېکه او عقیده کې شرک دي فجعلناه حبا منصورا او با گرزو مونگ اغیل را دوله مثال دا غیر دوله لزوله شوه دخوا ایس پیده نشتا دارنگی صورت آل امران آیت نمبر ایک سو اکی آون آیتون دا مضمون خودیر ډیر صور دی امران آیت نمبر ایک سو اکی با حد دا شرک چه دا چاپا شرک را دن نشو دی با ار وقت مرعوب ایو سنلقی فی قلوب اللذینا کفر الرعب بما اشرکو باللہ زر دا اچو اچیو منگا د دا کافرانو کیا را دا کافر پرنکی به ار وخت یر ای بما اشرکو باللہ ای سبب د غې چې د شیر کړی د الله سره د شیر کړی دی نو د غریبه که پهلاره روان دے دا دا دی یاره د لارسمد نه در نه ده د ریږي ب ما اشرکو بالله ما لم یو نظل به سلطانا وړه قبر نم نه بیا قبر خو لا لرې خبره ده که چرته یو کمره کې پلاره مو یانی کویا هغې ل ور وررکي. سورت داغینا بھیری یرد غزے کی وطا غسل ورکڑے ہوئی پدیرلی یو حیبت تواری کی گی بیا سنلقی فی قلوب اللزینا کفر الرغب بما اشرکو بالله سورت لقمان آیت نمبر تیرہ سورت لقمان دیار لسم آیت یویشتم اپارا لقمان حکیم خپل زویتا مسالہ بیانی قانون داری کی مسالہ د خپل کورا شورو کے خا خپل اولاد تا شورو کا خپل مورا پلار تا شورو کا لقمان حکیم سیب زویتا مسائل بیانی نورم باندې مسالاوات اساس کوي د ټولونه اهمه مسالاوات بیانوي او حديث فاق کے مراضی شیخ الحدیث مرنا زکریا رحمت الله علیه پزیل اعمال کی روایت نقل کړې ده چې نبی رسول الله یو صحابي ته مساله بیان نه نور تويو چې لا تشرک بالله شیء د الله سره شریکونه ګرځي شي ان اس سيزا و ان قتلتا او رقتا اگر که قتل شې او که تو اوسه وولي شي او که تو پانځي کله شي شي سه په زله مالکم دا حديث ذکر کړی دی امامي زهابي رحمته الله عليه او کتاب لیکلي او ډېر ښه کتاب دی الکبائر الکبائر غټ کتاب نه ورکوټی کتاب دی. قاری کې هغه د ګناهونو لیست را جمع کړی دی. بیا دا غي بار کې وعیدات د قرآنی آیتونو نه او د احادیث و پرانا کې صدا اسلاف او اقوال تابعین او اقوال او دایي مستقِل تعلیم ورکول پکار دي خا په جماعتونو کې چې خلک ګناهونو پیجنې نو هغه کله دلوم باندې ګناہ انتخاب کړي او داغي مذمت بیانوي دلوم باندې ګناہ پکی ما مه شرک ذکر کړي د شرک را د کړنې حدیث فاق کی مراضی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اجتنبوا زان د او تبا که اون ګناور نو ساتي پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کې او حلاکہ ان کی سی زن پا گوتا کئی خوالت صحابے کرام تپوز کئی ما هن نیا رسول الله دا کم کم دي نبی علیہ السلام دی ال اشراکو باللہ رمبنے گنا سر پیرس و تذکر کئی چی شرک شرک سرلی تبیغ بنیادو باسی شرک خطرناک جرم دے شرک یو عملم نه ریخاہ دا چې په د شرک خلک پوه شي که نه بیا درګاونو تهځې بیا میورانو تنزی بیا ماشومانو ته کونجې او تاونه نهزند په شرک باې چې خلک پوه شي نه بیا خپل کمیسونه جادوګو ته نهړ چېله کمی سر را تهاب کا او بازی دمګې غ خزو و کمیسونه بوی خه دوه خلقی داول دا ولي ذات کی د کی شرکيات را د نشي نو شرک چا کی چې دغه کارونه را لاله ال تخزر او ته دا سړی را جادو ته یو جادو کیو جادو معلومي کوړه منتر روباسي او ډېر داسي مسلمانان می چې ببلاشه دورو کې نازتي او بیام هم ګرځي دغه کوړه منتر واله پسې د دې اصل کې دمونہ بجلی رحمت الله علیه الخبره و دې له را دي خې نه د بیا لا تممه په ایمان نه کوي بیاله تباو برباد کوي دویم ځلی لی اخرتیم ځلی لی باوج د پوه نه پته وت لګ چې دا خو شرک دی چې زه جادوګ په ګر زما او دا نګې له کوورې منطرې معلومه او په چارله تعزونه کوي او دا نګې جادو را ته کوي یا پیس هم رالی د پونه یم خلاص کې ایمان یم خلاص کی چا چې توبهې نهته یکیو کې ژنت تتلل دا په دیبه حرام دي دا قران کریم مساله د غدا نو لقمان حکیم سیب کور کې مساله بیانې دا کور شروع کوي نو مساله کما بیانې او اس قال لقمان لابنه او دا چې قران ته کینه کین نو قران د لارې څخه پغو ته کریم د درسونو دونه شدت ضرورت دي چکل پده معاشره که د قرآن درسونه سون نو درگاون آبادو در منجاورانو مزیوه در تاویزگرو د جادوګرو جادوگرو مزیوه پیسیوه نظرانوه منختوه دا مختلف ترتیباتو اوس الله احسانو کا شیح القرآن رحمت اللہ علیہ او داغی ملگری او داغی شاگردان چکلش او القران رحمت الله علیہ دیوبن کے سبق ہوئے لو مکہ کے سبق ہوئے لو مدینہ کے سبق ہوئے لو مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیہ پمیاں ولی وا بچرا کی دا الوانی رحمت الله علیہ نا علوم دکو او وطن تراغي پدی وطن کی غیر نا غیر شرکیا تو التا نظرانه منق تی اوڑلو غلاپون اوڑلو التا شم بلولو خلقو دا تیلو ڈیوی اوڑی حاجتونو تتلا بچی به التا غختا دا شرک پده خلقو که رادن نو شرق قرآن رحمت اللہ علی عظم داو که چا باوی دا وابی دے چا باوی دا پنج پیرے دے چا باوی دا پینزم مذب منی چا باوی دے ولد و زنا دے استغفرالله دا پت تزاګانم ورکلی ورکلشيوي د قتل منسوبیم جوړې شوی او نن تا تاسو راښوګورې په دنیا کې دا غیر چا پیر د قران درسونه وګورې لږون د میډیا ته ورشي د لږون ته په موبایل کوته تاو کې د قران درسونه تا ګورې چې لو قران مهنتونه کړې وو او نن پسوونه نه پر زړګونو درسونه دي پاکستان کې درسونه په عربو کې درسونه په کويټ کې په قطر کې په افغانستان کې خو پاکستان نه زیات درسونه دي دا درسونه چا کوله چا چار اغستو کيم سره ای په ملاقاته صرف د جلالین سیسا او د بیزاوی سیسا دا به او نور د قران نه به چوټي و الله رب العزت احسان وکړه نن راشه وګوره شیع القرآن مولانا تویب توحیری حفظه اللہ زمونگ شیح و مرشد محترم داغ درس کې پا زرگاو خلق ناس دی نو دیخوا را شا پا کې سوابے کی پا جلبے کی مولانا عبد المقدس باچا دارنگی مولانا امیر حسین باچا پا داغ کې کی دیخوا لگراتاو شا مینے و ٹوپیتا مولانا عبد الوکیل سیبدر سونا نو دیخوا لگراتاو شا مولانا مبتی مجتبه عمر سیب در نو لگندب لگ تلل ش مبتی شریف حسین سیب نو پا مرغوز راتو ش مبتی توسیب سیب دا سی ور پس راتاوی گا رازا نو دا توروڑیری پا مدرسه که در سنه تنار شیخ مدرسه کې دور تفسیر پڑاوی دا دنیا پکې ناشتي دا سره غرورو تللشه مانسري تللشه د وګي خطيب صاحب حفظه الله چې دیوکه په دې پاکستان کې دغه عمر برابر په علماء کې سوکنيشتا او نو نه سند په اعتبار سره علي اعظم بزرګ او خلق شیخ د وګي تا قران ته بناستي او هغه ما بوډا بابا دې قران پڑھا وی ډېر پخوان خوان سرا د دې قراش لیک دیو خال ربات تا الدر زماني یو غټ ولي او بزرگا په دين او په علم کې پختہ شيخ عبد الشکور صاحب زاول الله بزرگاو علما ټول اباور تناز دي دی؟ نو دې ورا توسه په کراچي نو شيخ عبدالرحیم صاحب د کراچې نا هغه خپل مورچا سنبال کړي دا او هغه محاذ باندي لګياري په کراچې کې د قرآنی کریم هغه علوم او خلکو کې تقسیمه یې نو دی خوا راشه په پېښور کې غو بیا در درس نه دی خوراستان کې رحمت الله مين درس تا وګوره نو دی خوا عبدل زاد په روټ باندې مبتیا یا سیټ بسترین دینی مذهبي سکالر دی داغ درس نو دی خوا بیا راشه مفتي فدار رباني سیبو نو شیخ عبد الغفور سیبو ديګر د پېښور مولانا سمیع الحد پېښوري داغي درسونه شروع دي داغه څلګ درسونه نه دي محترم دی خوا چې تو پا حریپور که مولانا احمد جمشید خان پا خیستان دست که در قرآن درس ورکییا دارنگ محترمو مولانا عبدالحق ربانی سه پا جلسه که در قرآن درس و او بیا چی شرینگل تا ورشه دیر تا مولانا عبدالحق شرینگل یا لوی ولی اللہ بزرگا پا خیستل حجک در قرآن کریم در سون ورکی دارنگ در دا شیخ در ویسا پرزند دا غی زامن اګه د تفسیر پڑھاوی دیکھو فنسہ دګه زمونګه شیخ او مرشد او مبتی مسلم نیسہ توي داګه درس نہ دیکھو مولانا صدر الشہید شیخ صاحب مولانا هاشم ربانی صاحب دا خو یو ندی و استارہ قایز ګلو نډیر دی یولے متنګا زبا کم کم ټوله اوما نو کبیار دی په پنجاب را تاویګي احمد جو غیبان علامہ سیبو نو محیذر حیات مولانا نو دارنګي علامہ بنديالوی سیبو نو مفتی محمد جاجروی سیبو دا خو زی وروکی جال نه نه د قران د درسونو دا په در دې پا ملک پاکستان دا الله رب العزت احسان دی نو پښوکه شیخ داد الحص سیبو او انوار الحص سیب لګیا دي د قران درسونه دارنگی محترمو بیا پا دی زلہ مردان کیو گورا پا زلہ مردان کی کوئی بر مولک زمونگا دا شیخ پرزند مولانا طاہر درس دیکھوا پا باکوڑی ریک شیخ احمد کریمو